Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt, lehet? Én nem akarom, hogy szeressél, mert ez nem egy fontos dolog, de annyi olyan téma van, amivel kapcsolatban meg lehetne kérdezni a te véleményedet, de ugye mindig azt szokták mondani, és van benne igazság hogy ezt miért pont attól kérdezik meg, hiszen ő nem diszponál a másik személye fölött, úgyhogy aztokat a kérdéseket, amelyeket föl fogok tenni, ha találsz közöttük ilyet, akkor szóljál, és akkor visszavonom. De ismered ezt az effektet, nem? Tehát főleg ugye az ellenzéki sajtóban, úgynevezett ellenzéki sajtóban egyáltalán van olyan, ott van olyan, hogy amikor meglátnak egy fideszes politikust, akkor azonnal ráöntenek mindent, független attól, hogy tartozik e vagy sem, mert olyan ritkán látnak fideszes politikust, akkor úgy gondolják, hogy egy fistolat mindent megkérdeznek tőle az elkövetkezendő 120 évre. Igen, is annak van hogy ezik a de bármilyen sajtó meg akart találni, és volt bármi értelmem beszélgetésnek, ezt az elmúlt az évben mindig megtaláltak. Éppen honnan, hova tart a képviselő úr? Címeket mondja. Ne, ne kocsiban ülsz? Igen, igen, igen, igen. Azt kérdezem tőled, én legutóbb, nem olyan gyakran, de néha előfordulok a parlamentben, akkor megnézem, hogy hogy van Kovács Zoltán, és hogy van Lázár János. És van itt. Téper 9787 számon, mondjam neked, vagy pedig tudod fejből, hogy mi a Téper 9787 a nem, nem, akkor tévedtél. Tehát már akkor ne figyelj, ne barkóvázzunk, vagy ne torpedózzunk. A TP-9787 az Magyarország kormány és a Kínai Népköztársaság kormány között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás Magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született egyezmény kihirdetéséről. Azt kérdezem tőled, hogy ott az hangzott el Brayer Péter kérdésére, látom, még ilyen mértékben emlékszem, a rokonaimra nem emlékszem, de ilyenekre nem, kétségbejtő, azt válaszolta Lázár János, és szóba is került a Csepregi Nándorral való beszélgetésben, csak ugye ugye most itt van ez a Téper 97 87 és az akkor még nem volt, hogy az Unió hogyan gátolja azt, hogy az egyes tagországok saját maguk más tagországokkal egyezzenek meg. Ez közvetlen azt megelőzően kérdezte még Brauer Péter egyébként Lázár Jánostól, hogy. Hogy Orbán viktor Azerbajdzsánba, bakuba utazott volna, és ott is felvetődött az, hogy olyan megállapodások születnek, amelyeket vagy negligálni, vagy valamilyen módon módosítani akar az unió, mert hogy egyébként azzal nem ért egyet, és Lázár János ott konkrétan azt mondta, hogy minden szóvára nem emlékszem, de az volt a lényege, hogy hát ez a beruházás is azért késik, mert hogy egyébként azok a feltételrendszerek, amelyeket ez az egyezmény megállapított, annak az összes tételéhez még nem járult hozzá az unió. Ennek az egyezménynek a kirdetése ebbe a történetben hogyan illeszkedik, illetőleg ha valamit rosszul mondtam, akkor légy szíves Nem, történetben az egyes személyeknek a nem, nem, nem, nem, hanem hogy ez az egész történet, ez most tulajdonképpen merre felé halad? Lesz-e ez a vasútvonal? A, a megvalósítás irányában halad, az természetesen, vagy legalábbis elfogadtuk az Európai Unióhoz való csatlakozáskor, hogy bizonyos területeken, ilyen egyébként a faksi atomerőmű új reaktorának a rétesítésre is, hogyha Magyarország az Európai Unión, kívüli állammal szerződik a megvalósítása, eh, akkor szóval is engedélyeztetni kell nagyon sok mindent, egyébként is engedélyeztetni kell nagyon sok mindent, de nem ugyanolyan könnyű. Eh, jogilag, ugyanelvileg nem kell nagy különbség legyen, de azért a bizottság eljárásából látszik, hogy nem ugyanolyan könnyű, akkor engedélyeztetni, hogyha valamelyik, hogy jelentős erőt képviselő tagállam egy-egy gazdasági társaságával közt percőzést a magyarállami a mint hogyha az unión kívülön. Jó, de azt kérdezem, hogy ez a konkrét történet, ez egyébként hol tart? Ezt, de, de ezt napi szinten nem tudom, tudom, hogy halad előretet sehol, nem. Az engedélyezési eljárás van, olyasmi nem történt, ami beszélyeztetni a kivitelezést, de napi szinten én nem benne volt. Akkor ezt a mappát becsukom, és kinyitok egy másikat, jó? Azt mondta Berke Barna, ismered? Hogy ne. Azt mondta Berke Barna, tegnap talán, hogy tavaly már csak nem másfél milliárd forintos kártérítés kellett kifizetni az államnak Strasburgi perek nyomán, javarészt az egyházügyi szabályozással összefüggésben. Most én ugye úgy tudom, hogy ha itt nagyon elmerülnék az irományok oldalon, akkor megtalálnám talán az egyházügyi törvény módosítását is, azt kérdezem tőled, hogy beleértve, hogy épeszű dolgokat, vagy nem épeszű dolgokat kérdezek, hogy ez a történet most hol áll? Tehát hol, mikor lesz majd egy olyan új jogi szabályozás Magyarországon, aminek kapcsán kevesebb perles Strasbourgban, és Magyarországnak valószínűleg kevesebbet kell fizetnie majd? Szóval, hogy ebben az hiszen ülezéges vagyok, de mégsem tudja erővel hát ugyanis az egy sarkalatos, tehát a járnélő képviselők két harunos többségére támogatását a javaslat. Mi tudomásul vettük jók hiány azt, hogy a Strasburgi Bíróság az általunk 2011 ben majd aztán általunk 22-ben elfogadott az egyházi törvény, aztán 12-ben újra elfogadott egyházi törvény jó néhány szabályát nem fogadja el, és az egyházi státuszukból visszalépő vagy a finanszírozás tekintetében kárszenvedő kisebb egyházakat a Straszburgi Bíróság ítéletnek. De, mert részesítik, illetve igazadatnak nekik, és az által a magyar államnak kártérítési kizetésre keletkezik. Mi jelzik, koz, mi, mi jelzik ahhoz, hogy ez a parlament elé kerüljön? Ez a parlament elé került, és néleget tettünk a, az egyébként ellenzék által is a vitában megfogalmazott fizikáknak, és mindig azt hozom fölférdának, hogyha valaki azt kérdezi, hogy van-e Mennyi értelme van az ellenzékkel két arra ügyekről tárgyalni, akkor billig azt szoktam kritikaként említeni, hogy itt van egy jó példa arra, hogyha valaki megnézi annak idején a korábbi általános vitát és megnézi azt a törvényelhasszatot, amit most mi már itt nyilván a Strasburgi döntések ismeretében, és a fizetési kötelezettség ismeretében előterjesztettünk, akkor... Az új törvénytervezetben a mi kapitulációnkat látja, és azt hogy azok a kritikák azok hogy 80 vagy 90 százalékban e helyt. Akkor mi jelzik ahhoz, hogy elfogadjátok? A kétháromos többség, én is ellenzék nem szavaztam el. Így aztán az adakta van, vagy mi a helyzet? É, így aztán ott tartunk, hogy elkezdtünk egy közpárti egyeztetésen, volt több fordulója. A mi véleményünk az, hogy egyértelműen Eleget tettünk a Satburi ízleteket, az, az ellenzéksemitetje hozzáteszem. Visszatesszük bírósági, tehát visszahelyezzük a bírósághoz az egyházi elismerésbejegyzés státusz megállapítása a kérdését. Kitalálottunk egy szerintem minden farápinál igazságosabb és világosabb finanszírozást, és ehhez képest az ellenzék a szocialisták nem szavaznak, ők nem, nem szoktak szavazgatni, viszont az LMT és a jobbik pedig közül ugyan lényegesen jobb, mint a hatályos, de ők tartózkodnak a szavazásnál. Azt kérdezem tőled ugyanennek a fejezetnek alfejezeteként, azt mondja a kormány.hu. A börtönök zsúfoltságát nagy ezzel kapcsolatban is vannak e, ítéletek, amelyekkel kapcsolatban Magyarországnak fizetési kötelezettsége van. A mondat így szól. A börtönök zsúfoltságát pedig a kormányzat nem a jellegi büntető politikai szigor enyhítás, enyhítésével kívánja kezelni, de a mondat aztán, amit következik, az már e, nem ezzel kapcsolatos. Azt kérdezem, hogy akkor mivel kívánja kezelni? Ez új börtönök építésével. És ez hol tart? Éppül új börtön, de most meg hova, ha meg kellene egészen pontosan, ahol már többen is vályáztak arra, hogy a települések közül, hogy őképítségek végül egy nagyobb börtön nyilvánza velünk szílimhoz tartozik, és ez fogja a zsúfottságot egyíteni. Megint típikus példája annak, hogy az európai bizottság olyan területen is véleményi rájt, ami az én semmi köze nincs. Tehát egy tagállami büntetőpolitika az nem érte a... És a börtönök zsufoltság az mennyiben téma? Az nem van, mert a börtönök zsufoltság az nem az Európai Unió, nem az Európai Unió által számon kért norma, hanem az emberi jogok egyezménye, az Európai Egyezménye alapján a stasburgi bíróság, ami az Európa Tanács kéri kír számon, és hogy az Emberi jogi egyezményből akár le is vezethető az, hogy Előállhatnak olyan körülmények börtönökben, amelyek az emberi méltóságot sértik, és írjön szemben az egyezmény alapjának, hogy az adott tagállam marasztalható. És Magyarországon valóban a börtönhelyzet az, az adókot kritikákra, hogy az ország ez a szájvényebb vagy sem, de lehetett hozni, de azért egyetértek, hogy még a legsúlyosabb ünyság, mint elkövetően is, Azért sem a biztonság maximális garantálása mellett, tehát a összekés megelőzésének és lehetőségének garantálása mellett, de valamilyen mértékű ellátással és mondjuk az emberi méltóság valamilyen szintjének a biztosítása. Um. Egy perces némad gyász megilleti napokkal az események után mindazokat, akik Brüsszelben elhunytak illetve az hozzátartozóikat. A magyarországi vonatkozás nyilvánvalóan a terrorvészhelyzettel kapcsolatos alkotmánymódosítás, amelyet újból és újból felmelegítenek, illetőleg újból és újból előkerül. A kettünk beszélgetéseiben is előkerült, hála a jó Istennek még messze megelőzően Brüsszeltől. Ugye én azt kérdeztem, hogy ez mennyire elvi kérdés, a te válaszodat többé-kevésbé ismerhetik a hallgatók, meg a nézők, meg egyáltalán bárki. A bolti eladók azt kérdezem, hogy van-e új hajlandóság tényleg a tekintetben, hogy meglegyen ennek a kétharmada. Mi az igazság arról, hogy a miniszterelnök úr valamilyen módon próbál ezügyben lépni? Vagy már lépet is? A beli, beli minisztérium fog előteresztést tenni. nekünk korábban is az volt a hogy a bekövetkezett rendkívüli helyzeteket az alkotmányban található, és egyébként az 1990-es alkotmánya lényegét tekintve azon a szabályozás nyugok kezeli. De a nem bekövetkezett, hanem a bekövetkezés és fenyegető helyzete nincsen rendkívüli jogány, a az Jó, arra kérlek téged, nagyon-nagyon sajnálom az apropót, de mondanál le egy példát, hogy attól inkább óckodnál, hogy ebben a mostani helyzetben, amely egy olyan potenciális veszélyét tényleg az ember nem tudja, hogy hol fog legközelebb történni, bármi, mint ahogy Belgium most se lehetett kiszámítani, bár ezzel kapcsolatban nagyon sokan nagyon okosak utólag. Mi lenne más, hogyha egyébként most pillanatnyilag például, ha ez az alkotmány módosítás megtörtént volna? semmi nem lenne más. De mennyi le, mennyivel lenne nyugodtabb ma a kormánypárt a tekintetben, hogy többféle fékkel rendelkezik? A, a, a, a, a tekintetben lennénk nyugodtabbak, hogyha olyan közvetlen terrorfenyegetettség áll elő, mint ami egyébként néhány hónappal ezelőtt, hogyha valaki emlékszik még decemberben Brüsszelbe level, akkor nem lennénk ezt összelevek. Tehát a most elhasználjuk, hogy teljesen eszközösenek vagyunk, de rendkívüli eh, jogrend, azt a keretek nem biztosítottak olyan, eset, olyan esetben, eh, mint amik mondjuk Brüsszelben is, on novemberben is eh, előállt néhány hónappal ezelőtt. amikor már a dönté a egyértelmű adataik vannak arra vonatkozóan, hogy Jó, ez nagyon fontos megfogalmazása a mostani helyzetnek, és akkor a következő kérdés teljesen logikusnak tűnik. Nevezetesen, tökéletesen egyetértés volt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után a tekintetben, hogy az, a kettes fokozat elrendelése indokolt volt. Ugye ez egy nagyon érdekes skála, mert itt a négyes a legalacsonyabb, és az egyes a legmagasabb, és most kettes lett a hármasból. Ebbe egyszer Lázár János is belefutott, nem csodálkozom rajta, az ember fordítva gondolná, de az amerikaiak máshogy számolnak az ez pedig fordítva megy. Azt kérdezem tőled, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor Szél úgy okos, hogy közben teljesen normális, hogy nem mondhatja el, hogy mi hangzik ott, ugyanakkor, amikor azt mondja, hogy minden az égegyet a világán indokolja ennek a kettesnek az elrendelését, akkor én itt a hegyvidéken egyszer csak elgondolkodjak azon, de bárki más Debrecenben, Sárospatakon, vagy Sopronban, hogy Jézus Mária mi hangozhatott el, hiszen itt olyan konkrét fenyegetettségről van szó, ami az én életemet érinti, nem mondják meg, mert nemzetbiztonság, ugyanakkor mégis egy olyan határterület, mégis beszélnek róla, tehát akkor van valamit mégis csak tudok róla, de ennél többet nem lehet. Ezt a határvesdjét hogyan lehet valahogy a számára megjeleníteni? De, ezt a határvesdjét nehéz megjeleníteni, de ne talán nem is ez a lényeg. A lényeg az az, hogy a és ezt a mai, hogy tegnap adtam interjút a Népszabadságnak csak nagyon röviden, és a mai Népszabadságban vélelhetően ez benne is van és ezt ott is elmondtam, hogy e, itt azért a lényegi kérdés az az, hogy a politikai vacsordatás és folyamatos hidegháború mellett és ellenére van-e az állam iránt annyi bizalom, hogy egy ilyen helyzettel nem akar és egyébként a jó jogi szabályozásban nem is tud visszaélni. Tehát arra, a Lona Gábornak arra az egyébként politikai értemben szellemes kérdésére, hogy na, de támogatnánk-e mi ilyen módosítást, hogy úr Csáj Ferenc lenne a miniszterelnök, de az a válasz, hogy én úgy gondolom, hogy politikai haszonszerzés érdekében egy rendkívüli jogrenddel visszaélni, az szinte lehet. Oké, okay, rendben van, de akkor ott tartunk, hogy pintér Sándor most mit készít elő? Ez a a, a terörfenyegetettségnek akármilyen fokozata és a e, a helyzetben vezetni kíván tényelások közötti különbség az az, hogy az utóbbi egy rendkívüli jogrend. Én ezt értem? Jogrend. De ugye korábban egy másik előterjesztés volt, amit most kidolgoznak, mennyiben? Tehát aki megadta a megrendelést Pintos Sándornak, milyen más megrendelést adott, mint amilyen megrendelést adott korábban? Ha egyáltalán adott. Most ebben visszatér a összegedésünk elejére ebben a miniszternek kellene megkérdezni. A belügy miniszter a, a felelőse a témának. Nyilván itt lefolyt egy vita. De ez most abban a reményben készülne, hogy olyan elemeket tartalmaz, amit egyébként az ellenzék hajlandó lenne elfogadni? Hiszen egyébként sem értelmen is az ellenkezője van. Azt ez azért, hogy az ellenzék is lehet tölcsebb, és látva azt a helyzetet, ami Európában... Most éppen Brüsszelben történt, de Európában, és főleg hála jó Isten Európában kialakult, és kialakult már, ezért aztán ugyanazt nem ugyanúgy ítéli meg. De. Természetesen nyilván a veli miniszternek arra is van lehetősége, hogy az eddig a vitában elhangzottak a és azt a szabályozási céget nem feladva, ami miatt az egész született. Egy korábbi dolog, amely ezt eltérő elő. miután az előterjesztő nem a frakció, hanem a kormány, és de a, formány, a veli miniszter, azért az ő asztal. Tudom, hogy amikor a titkosszolgálatok tevékenységéről beszélgetünk, akkor nagyjából olyanok vagyunk, mint amikor a sötétben beszélgetünk egymással, hogy hol van a kancsó, miközben egyikünk se volt még a szobában. Ezzel együtt szeretném elmondani, hogy az a végtelen szerencsét, hogy én tehettem föl a New York Times mellett olyan kérdéseket hónapokkal ezelőtt Lázár Jánosnak, még a Kormányinfon, ami azzal volt kapcsolatos, hogy külföldi titkosszolgálatoknak a jelentéseiből lehetett tudni azt, hogy a közelmúltban elfogott belga merénylőt, aki Franciaországban robbantott, illetve gyilkolt Magyarországon járt, mert arról egyébként a magyar titkosszolgálatok semmit az egyet a világán nem tudtak, azt egyébként más titkos szolgálatok meg, miközben egyébként az illető profilaxisában rendelkeztek, miközben egyébként el nem mondható válaszban feltehetően voltak filmfelvételei is a keleti pályaudvarról. Szóval az a kérdés, hogy most, amikor a miniszterelnök pénzparipát fegyvert nem kimérve, és ez így van rendjén, pénzt biztosít a titkosszolgálatoknak, mennyire érezze magát az ember biztonságban azon, biztos, azon nemzetbiztonsági tényezőket illetően, amely nemzetbiztonsággal kapcsolatban nem lehet kérdéseket éppen abból a nemzetbiztonság, hogy én nekem ne legyen mindenről tudomásom. Ja, a magyar hatóságok legalább három azt a kérdésnek. Az első, hogy természetesen nyilván a magyar hatóságok, amit tudnak, megtesznek a kormány, amit rendelkezésre kell lehet bocsájtani anyagi eszközökben, személyi állományban, ezt rendelkezésre bocsájtja. De a másik, hogy azért azt is látjuk, és minden szakértő elmondja, és leírja, hogy Európában Mondjuk az Európai Uniós Együttműködés néhány területen fennálló rendkívüli szorosságához képest a titkos szolgálati együttműködés az rendkívül e, visszamaradott. Tehát a nemzetközi e, még az ilyen jellegű cselekményeket úgy lehetne leghatékonyabban megakadályozni, hogy ez az információ cserezhatékony lenne, ezt egyelőre nem látjuk vagy legalábbis nem kellő mértékben látjuk. A sajtónak is kisziváronnak újra és újra olyan információk, hogy a török az amerikai kipaszolgálatokat, mit jelzett a magyar szolgálatoknak, de Európán belül is vannak ilyenek, de szerintem... Jó, de ez nincsen jól. Nem. De nincs jól, csak már nem kellene leszavazni. Ahogy... Mit lehet ez így tenni? Hát nyilván ez politikai... Akarat is kell, és kimélt nem végrehajtása a politikai akaratnak, mert azért tudjuk, hogy a végrehajtás sem egyszerű, hiszen az ikorszolgáltatók világ, ez sajátos világ, ott azért mindenki ennek a, a saját információja érték, és még azt jól megítélni sem könnyű, hogy ebből mit kell megosztani. Az a sovén gondolkodás, ami azért a területre jellemző, ki az információ, ki az, aki végül az dicsőség lesz, ez bármennyire kiszerűnek tűnik, egy a biztonságát szavatolni e, látkészre akaró állampolgárnak, De ettől még ez létezik ezen a területen, és tudjuk, hogy, hogy majdnem minden nagyobb szerottság még mögött ilyen okok is meghúzódta. Tehát, és azt szeretném mondani, hogy magával külföldetéskos tud amiről persze tudhat, hiszen azok esetben mondjuk annak a személynek a rokonagyja, itt Budapesten e, is tartózkodott néhány órát, vagy napot, e, annak a valamilyen hozzátartozója, az mondjuk Párizsban él, és innentől kezdve a az ember azt feltételezné, de ezt most nem is folytatom ennek nincs értelme ilyen képelemzésekről beszélni. Azt kérdezem, hogy ha az újság igazat ír, akkor szerda reggel, a Brüsszeli robbantások, első gyásznapján derülti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök utasította a Pinté Sándor belügyminisztert, hogy a szerdai kormányülésre minden olyan a terrorizmussal kapcsolatos tervezetet készítsen elő, amely korábban a politikai viták miatt késed, ez azt jelenti, hogy kedden adott egy rendelés szerdára, és ez tegnap el is hangzott. Tehát a kormány tagjai, vagy tudsz arról, hogy ilyen beszélgetést tegnap Rajlott. Igen, igen, igen, de ez, még azért ez nem lehetetlen, hiszen itt az a, ezzel kapcsolatos alkotmánymódosítójavaslat, törvénymódosítások tervezete e, ismert volt, meg akkor is, hogy a homiland minisztérium volt igazda. E... Ennek a szövegével mikor ismerkedhet meg a közvélemény? Nem akarok egyetlen sem reklámot csinálni, a Brooks info meg különösen nem, de nem bátorzhat azon, hogy bármikor. <gül> de ez nem a Brooks volt speciál, amelyiket az előbb idéztem, de, de mindegy. E, azt kérdezem... E, de, ha az a kérdés, mikor ismérkeztet meg a közszílemény, akkor erre adott válaszom volt, hogy... E, e. Jó, abban megegyezhetünk is, mert korábban se volt köztünk vita, én voltam az, aki ugye egyfolytában előjöttem ebbel, és ugye azt mondtam, mert ugye voltak hetek, amikor ez nem is volt téma, és én azt mondtam, hogy gulyás, figyelj, ha ez nincs napi akkor ez az én szememben azt jelenti, hogy ez nem olyan fontos, már pedig ez van olyan fontos, és ezt a brüsszeli események mutatják, és ha Brüsszel után hónapokig nem történik semmi, az sem lesz az ellenkezőének a bizonyítéka, hiszen az ember az óvintézkedéseket nem azért teszi másnap, mert azt gondolja, hogy abból az előzőt el lehetett volna hárítani, hanem azt, hogy a következővel kapcsolatban lehessen óvatosan, és mivel nem tudjuk a jövőbeni eseményeket, ugye hogy ezzel mi van, ezek szerint azért ebben lehet, változás lesz. Mintán a helyzetváltozó, tehát, tehát tudomásra kell venni, mivel hosszú ideig a kormánynak nagy pártoknak kéthandos többsége volt az országérésnek, most már egy éve nincs. Ez azt jelenti, hogy bizonyos területeken, ahol két Jó, én ugye azt kérdeztem tőled, hogy nem kéne nekem naponta tapasztalnom azt, hogy a Fidesz hogy akarja megnyerni az ellenzéki képviselőket, hogy közülük egy vagy kettő álljon ennek a pártjára, és ebben kapcsolatban folytattunk beszélgetést, de ezt mind a nem emlékszünk rá, tehát most csak egy emlékezetet de a beszélgezés is emlékszem, én csak azt szeretném előadni, hogy természetesen a politikában előállhat olyan helyzet, amikor a felek nem tudnak megegyezni, majd előállhat olyan helyzet is, amikor akár a megegyezés létre is jöhet. Bár, ha a tegnapi nyilatszakokat olvasom az ellenzéki oldalról, akkor ez a megegyezés most is csak úgy jöhet létre, hogy ha az a tervezet, amit mi, elfogadtuk, amit mi elfogadásra szántunk, az ellenzéki pártok számára előterjesztettük, a parlamentben nem, azon módosítunk, mert egyenőre úgy látom, hogy az eredeti szö fogadására, már csak presztízsokokból hajlandóság. Nyilván a belügyminisztérium az ügygazda, tehát ők tudják, hogy meddig lehet elmenni szakmailag helyes kompromisszum megkötésében, és az pártok is nyilván bízunk menni tisztában annak a saját Van-e arról elképzelésed, hogy vasáltat, hogy eddig az egyórás polgári engedetlenség? ugye, Ugye, Sztrájkolni nem lehet, polgári engedetlenség lesz. Azt úgy nagyjából érzékelhető, hogy ennek a polgári engedetlenségnek egyébként a jogi következményeit a kormány hogyan fogja, nem a kormány, hanem hogy ezt, nek a szankt, ugye ez, ez a jognak és a politikának egy nagyon fura határmesdéjén fog zajlani, ha zajlik, hogy el -e képzelni, hogy másnap mi lesz? Nem, mert itt egy férjétes tisztázunk sztrájkolni lehet, csak a sztrájk törvény keretei között. Mostanában valaki ezt szűknek tartja, van, aki nem, de ettől még ez most már nem 5 éve így van. 5 éve módosult a sztrájk törvény. Az előtt is egyébként voltak korlátai a sztrájknak. A polgári engedetlenség, pedig nem jogi határmező, a polgári engedetlenség az jogellenes magatartás. Tehát ott nincs, ha nem jogellenes, akkor nem polgári engedetlenség. Csak kell, hogy legyen olyan ö, magasabb rendű ö, erkölcsi cél, amely a polgári Jó Jól beszélsz, hiszem mindenki a kordonbontásra utal. Az a kérdés, hogy, hogy, hogy van-e benned egy béka, amely jósolja azt, hogy mi lesz ez ügyben majd a hozzáállás? <Szor> Én azt tudom megmondani, hogy azért az emberek adó mégis mégiscsak úgy tekint, akik mintát adnak tárásra a generációnak, ezért az ő esetükben nagyon káros az, hogyha jogállásséggel mutatnám példát. Jó, most az a kérdés pontosan, amit te mondtál, nagyon bölcsen, hogy egyébként az, amire hivatkozva ezt megteszik, nem-e fontosabb, -e, mint, mint, mint maga az, hogy ez a polgári engedetlenség mennyire egy leshelyzet, csak ki a jogban. Ez a kérdés, miért teszik meg? Hát ezt ők elmondják, ott van a 12 pontjuk, ez világosan érthető. Hozzátéve, hogyha én egy outsider lebből mint amilyen volnék, akkor azért én például azon gondolkodom, hogy én vagyok Palkovics László. Én egyfolytában tárgyalok különböző emberekkel, majd jön rétvári bence, és egyszer csak berúg olyan gólokat, amiket mégiscsak azt gondolnám, hogy nekem kéne bejelenteni, mert én tárgyalok az emberekkel, de jön rétvári bence, aki egyébként hetekkel ezelőtt még azt mondta, hogy az igényett a világán minden rendben van, majd rétvári bence lassan olyan mondatokat mond, hogy magam sem tudom elképzelni, hogy ő egyébként ezt összefüggésbe tudja hozni azzal, amit korábban mondod, de nem kerülök abba a helyzetbe, hogy kommentálda a rétvárit, vagy kommentáld a én a helyzetnek a kommentálására, kérlek föl. Igen, igen, de anélkül, hogy a jelen nem lévő szétvári Bencét kezdenénk bántani, aki egyébként szerintem a egy legjobb parlamenti államtitken a kormányban, azt tudom csak mondani, hogy a kérdés az az, hogy miért sztrájkolnak a tanárok. Mert azt értem, hogy a klik működésével kapcsolatosan voltak korábban olyan, talán túl hosszú ideig meg nem hallgatott panaszait, amelyeknek a teljesítését fontosnak saját munkájuk végzés szempontjából. Jó, a klikkel kapcsolatban konkrétan például most azt mondják, hogy fogalmuk nincs, hogy mi jön a helyébe. Na de hát folyamatosan tárgyal a kormány mindenkivel, akik egyeskedik azt megtenni, hogy leül a kormányjal. De ehhez képest tényleg hát a tanári pályát szerintem megszólásaikkal, megjelenésükkel, szavaikkal megcsúfoló figurák azok óvattal óvatalbányunkat kicsúfolja meg. Újabb, név szerint, hogy újabb és újabb követelésekkel állnak elő, amelyek egyébként döntően politikai követelések, tehát, hogy egy... Ilyen tényleg a tanári pályára ö, önmagában szégyent hozó Ukri nevezetű igazgató, az ö, azt mondja, hogy a miniszter, mert a köztársasági elnök ö, kérjen bocsánatot, szerintes, mindentől nem szakmai egyeztetésről van szó, minden egy politikai küzdelemről van szó, úgy is kell kezelni. Semmilyen erkölcsi felhatalmazást, egy ilyen jellegű politikai követelés nem ad senkinek arra, hogy jogányos magatartást kövessen át. Ez nem polgári engedetlenség, ez polgári engedetlenség nélküli nettó jogsértés. Hát illetőleg az van jövőre megígérve, mármint a jövőben, tiszteletben tartom az idődet, azt is hallom, hogy már kiszálltál az autóból, jövő héten akkor, ha minden igaz, akkor innen folytatjuk. Mondanám, hogy hál' Istennek események mindig vannak, de például ami a brüsszeli történetet illeti, az nem is alkalmas arra, hogy az ember azt mondja, hogy sajnálja az aprópót, mert arra szavak nincsenek. Egyébként. És tényleg szeretnék egy olyan országban élni, ahol joggal van meg úgy a bizalom, ne felejtsd el, hogy mi erről sokszor beszélgettünk, hogy joggal van meg a bizalom egy olyan kormányzat iránt, amit egyébként nem szeretnek, de azt mondják, hogy ez nem az a szituáció, hogy most vegyünk egy szünketőle használt autót vagy sem, hanem van olyan külpolitikai, belpolitikai helyzet, amiben nem lehet kérdés az, hogy olyan óvintézkedéseket tegyenek meg, ami nem egy párt érdekét szolgálja, hanem egy országét. Szeretnék egy ilyen országban élni. Hát ki fog derülni, hogy a közeljövőben ez a kép hogyan változik, hiszen önmagában ez a döntés nem fogja megváltoztani az ország képét, de a politikai pártoknak a megegyezése minden esetre valamit ki tudna fejezni. Ezt nagyon sajnálom. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szia, Kujás Gergelyt hallottak. Itt? És most. Közéleti Háttér Magazin. Főszerkesztő Fiala János. Zsizé, vagy nem tudom, aminek nevezem ahol vagyunk, és itt most fölöttünk kopácsolnak, és onnan jut az eszembe, hogy ez egy, én, én magam vagyok az anortodoxia része, tehát én nem tudom, hogy a magyar, tehát hogy a, amit a matolcsit csinál, az anortodoxe. Az anortodox az ugye a szabályoktól alapvetően eltérő, vagy az anortodoxot a pénzügyek terén, ott, te vagy otthon, ott az anortodoxia, az mit jelent magyarul, Péter? Ennek nincs határozott definíció, de talán azt tudok mondani, hogy nem szokványos. Nem szokott. Megszokott eszközökkel operáló. Majd visszatérünk oda, ahonnan elindultam, de nem biztos, hogy pillanatok alatt. Maga az anortodoxia, ha visszagondolok abba, ahogy Matolcsi Györgyről és pénzügyi politikájáról beszéltek, a nem a matolcsit szeretők szemében egy kifejezetten negatív dolog volt. A nem szokványos, egyáltalán a szokványos és a nem szokványos azon a területen, ahol te vagy, az ugyanolyan, mint az élet más területén? Vagy, vagy hogyan viszonyuljak hozzá, hiszen itt Magyarországon, még egyszer mondom, az anortodoxia, az elmúlt pár évben, a liberális közgazdászok, vagy a, a, a baloldalszám, vagy az ellenzék számára, aki nem Fidesz, az valami negatív volt, valami rossz, valami olyan, ami visszautasítandó. Ezek nem teljesen exakt fogalmak, tehát ez nem olyan, mint mondjuk a foci, hogy tudom, hogy a pályán mi az, ami szabályos, és mi az, amit lefúj a bíró. Tehát nincsenek teljesen ezek szétosztva szokványos és nem szokványos eszközökre és filozófiákra, de ö, a, a, tehát mondjuk, ha a teljes gazdaságpolitikát nézzük az elmúlt hat évben, az, hogy... Ö, Költségvetési hiányt csökkentünk azáltal, hogy a bevételeket növeljük mindenféle adóemelésekkel, ez, ez, ez egy teljesen <kül> szokványos dolog. Tehát ez a része, ez mondhatom azt, hogy ortodox. Az, hogy azt én, én milyen módszerekkel tettem, hogy visszamenőleg ö, hozok szabályokat, és szemeláthatom, kijelölök szektorokat, akiket büntetek. Ö, az, az, az, már, az, már nem, az már nem annyira szokványos, tehát ennek az egész kiszámítatotlansága, és ez a, ez, ez a büntető volt, ez nem tekintető szokványos, ezt mondhatjuk ezt. Ami a monetáris politikát illeti, azt pedig azt lehet mondani, hogy hogy az, hogy, hogy, nyilvás, hogy 200 milliárdok tűnnek el alapítványokban, az nem szokványos, de ez neomortális politikának a tehát ez egy független dolog, de azt látjuk, hogy a jegybankok jössé általános a világban, hogy olyan helyzetek szembesülnek, amivel elmúlt 40 évben, 50 évben nem nagyon, és ezzel próbálnak valamit csinálni, egy nem szokványos helyzettel, nem szokványos helyzet az, hogy, hogy, hogy semmi nyoma nincsen az inflációnak, sőt, attól félünk, hogy, hogy defláció lesz, és hát azt is látjuk, hogy a gazdasági nevekedés lassul mindenhol a világban, és hát a monetáris politikának van egy ilyen, egy ilyen ö, telékes ered, ugyanúgy kellene. A telefon van baj, vagy te vagy egy alakúdban? Kicsit megvagyok talán. Ne, ne, a... <gül> ne, nem az érződik. időnként eltűnik a hangod. Aha, na hát nem tudom, én meg, nem ilyen megnézem, hogy mi van itt. Hát minden meg megvan a telefonom. Jó, rendben van, most jól lett. <gül> jó, tehát, tehát azt, hogy egy, egy ilyen tevékenységi kényszere vannak a jegybankoknak a világban, csináljanak valamit a gazdasági növekedéssel, amivel nem hiszem, hogy ezen a ponton már az ő dolguk lenne, de van egy ilyen kényszerük, ilyen túlmozgásuk, és akkor ezzel mindenféle dolgokat kitalálnak, amiket eddig nem csináltak. Rem. Ezt mennyire egyeztetik egymással? <gül> ö, vannak, biztos, hogy vannak bizonyos szintű egyeztetések, euh, mert eszmecserék, már csak azért is, mert ugye ezek nem szokványos eszközök, tehát ezeknek a hatása sem teljesen világos, és akkor az ezzel kapcsolatos kutatásokat, tudásokat, feltételezéseket megosztják egymással. Nyilván a jegybankok is, nem csak egymással, mert van kommunikáció a jegybanki szféra, meg a, meg a nem jegybanki szféra között, azt illetően, hogy ki gondol ezekről a dolgokról. Uh, az, hogy egyes lépéseket hogyan uh, hoznak meg, hát biztos, hogy van olyan eset, amikor előtte azért tájékoztatják egymást, mint amikor a Federal Reserve csinál valamit, akkor azért ezt uh, erről, a, erről az LKB-nak, vagy akár a Japán 1 ha is valamilyen formában uh, bizonyos dolgokat elmondanak, de ezeket nyilván mindenki <kül> a saját felelősségi körénekhez illően uh, határozza meg, hogy mikor mit csinál. Mondanám azt, hogy nemzeti érdekek képviselő, hogy az EKB-nál ez, ez, ez nem így van, mert ugyanaz egy össze-európai eurozónás érdekek vannak. De, de ez az össze-eurózónás ez hogyan viszonyul a nemzeti érdekekhez nap, mint nap? Hát ez egy jó kérdés, és ugye az egész eurozóna a az, az a kérdése, hogy olyan a nemzeti érdekekkel összeegyezhető -e egy olyan struktúra, amiben úgy tűnik, hogy közös deviz a fenntartásához Ö, még a mostanájnál is nagyobb együttműködés is. És mi erre Duronelli Péternek a válasz, amikor nem biztos, hogy megkérdezik őt a, a, ebben a klubban, mert egy másik klubnak vagy a tagja? Hát ugye ezt a kérdést mindig úgy szoktam föltenni, hogy biztosabb vagyunk abban, hogy az Eurózóna 200 év múlva is a helyén lesz. És hogyha ezzel kapcsolatban valakinek kételjei vannak, és ezek megalapozott kételjei, akkor azt, azt kell mondjuk, hogy nem, Valószínű ezek a feltételek nem adottak, hogy ez a dolog fennmaradjon. De te most magadról beszélsz? Évőkvégzették, évekvégzették, félig magamról is, igen. Mi lesz a helyén? Valószínűleg lesznek nemzeti valuták, és amelyek ö, felteltőleg szabadon fognak lebegni. Egymáshoz képest, ugyanúgy, ahogy a forint vagy a lengyel is. Visszajön a font, visszajön a fram? Hát a font az most is van. Rosszul mondtam, elnézést, akkor visszajön a lira, visszajön a shilling? E, igen, ír font ugyanis, tehát az visszajön. Nem, elnézést, az előbb rosszul mondtam, hát van ez így, hogy hülyeséget beszélek. Hát akkor van egy okosabb ki, amit nem sértettem. csak azt kérdezem, hogy visszajönnek ezek a nemzeti valutat? Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb erre sor fog kerülni, hogy ez most. Az a nyugdíjazás, amíg ez meg fog-e történni, vagy sem, ezt nem tudom. Attól maga az unió megmarad, és egy másik eszközzel él, vagy az egészet érinteni fogja ez? Nyilvánvalóan az unió, ez, ez az uniónak csak egy része, meg az uniós együttműködésnek csak egy területe, ugye Magyarország és az unió. Egyébként ez azt jelenti, hogy egy olyan dologgal próbálkoztak, ami átmenetleg jól működött, és aztán az idő ezt meghaladta, vagy valójában az, amitől ez létrejön, az minek lesz a következménye? Valószínűleg ez Isten igazából sem működött, csak a, a, a problémás ügyek azok nem akkumulálódtak olyan szinten, hogy lássuk ennek a dolognak a működésképtelenségét. De aki ehhez érte szemben velem, azt mondott, hogy ez egy olyan szabadságot hoz létre, amilyen szabadság most nincs meg. Hát azt mondom, hogy egy olyan helyzetet hoz létre, ami mondjuk az Eurózónán kívüli Európai Uniós tagokra jellemző. Nem, nem, nem, nem, nem. Azt mondom, hogyha megszűnik ez az euró, akkor az egyes országoknak a helyzete ezáltal szabadabbá válik-e? Bizonyos szempontból, igen, bizonyos szempontból, meg nehezebb helyzetben lesznek. Én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy egészében véve egy, jó, egy gazdaságilag potensebb helyzet jön létre? Hát ha azt hiszem, hogy az eurozóna isteni, a közös deviza az ebben a formában isteni igazából nem működik, akkor valószínűleg, valószínűleg azt kell mondjuk, hogy, hogy jobb lesz. Oké, okay, akkor ezt kipipáltuk. Iségében. Tudom, ezt ilyen gyorsan nem lehet, de egy ilyen outsiderrel, mint én, így lehet beszélni, mert egy primitív agyú vagyok. Azt mondja meg nekem, ebben a helyzetben mi lesz majd a gazdaságpolitikával? A gazdaságpolitikai szétesik, vagy csak az eurozóna esik szét? Hát a gazdaságpolitika az nem esik szét, az akkor is lesz. <kül> Nyilván... A gazdaságpolitika adott esetben akár még egységesebb is lehet, miközben egyébként az eurozóna szétesik, vagy ilyen messze nem menjek? Nem, nem gondolom, hogy egységesebb lenne. Hát ugye minden, nem, minden kormány saját nemzeti érdekeit képviseli ö, most is egyébként. Ezt valamilyen szinten közös tettő alá kell hozni az az eurozóna. Működtetése. Mondj egy példát légy szíves mind aki számára beleítve engem, amit megértek, hogy mi, minek a gátja az eurozóna, miközben ha nem lenne, akkor Franciaország szabadabb lenne. És annak örülne? Ez, ez, ez, nem tudom, hogy szabadabb lenne, talán az lenne más lenne, mindenki. Tehát ugye pert illat az van, hogy a, az Eurozónán belül van egy köz, ugye közös, közös kamatpolitika van. Ami, hogy ezt ö, ebben a magyarra nem tudom, hogy mi a megfelelő szó, ezt, hogy a ruházati méretekből hozzák ezt a körülbelöseg kifejezést, hogy one size fits all, uh -huh. tehát, hogy ugyanazt a monetáris politikai feltétel vagy paraméterrendszert alkalmozzák minden egyes eurozónás országra, ahol azért Görögországnak, Luxemburgnak, Finnországnak és Portugáliának azért teljesen más uh -huh. Uh, jellege van, ez ország jellege is más, az adott konjunkturális helyzete is más, a, a, a problémái és a lehetőségei is mások. És uh, valamilyen szinten azt kell hogy kialakul egy olyan monetáris politika, ami mindenkire jó, de igazából egyikre sem jó megfelelően. Mert az egyikre... Nekem hallanom kéne egyébként most Görögországtól és az összes többi regionális problémájától az eurónak uh, azt a szót, amiről te most beszélsz? Nem feltétlenül, mert azért azt ne felejtsük el, hogy azokban az országban, ahol egyébként részben kulturális, meg szeretni, ugye milyen okok miatt uh, instabilabb mindig is a gazdaság. Számukra ez já, együtt járt azzal, hogy, a, hogy az árfolyam az sokszor leértékelődött is. Hát akár devizakríziseket a kríziseket, és okozhatott, ugye ez a része eltűnt. Tehát, hogy ez egy hosszú ideig, ez egy nagyon kedvező uh, feltétel volt, mert Bölgországban hirtelen pénzügyi stabilitás lett. Egészen addig még kiderült, hogy ez a fajta pénzügyi stabilitás szült egy másfajta pénzügyi instabilitás, nevezetesen az, hogy amikor nincsenek apró sokkok, akkor mindenki és senkinek nem a, kompít egy kicsit a fejére a valóság, akkor mindenki azt gondolja, hogy ö, hogy, hogy el lehet menni még a falig és, és azon túl is, és mondjuk nagyon-nagyon sok adósságot halmoznak fel, mert nincsen minikrízis, ami ezeket az apró a fejükre... Uh... Jó, de most akkor ugye azt kéne lenne kérdeznem tőled, hogy mondd Pét... Péld... Igen? Tehát amikor, amikor kiderül, hogy a sok az sok, akkor túlságosan késő. Jó, de én azt kérdezem tőled, hogy akkor nekem uh, most azt kérdést kéne nem hogy függetlenül attól, hogy éppen mi van, valójában az egész nagyobb problémát jelent, mint a részproblémák, hogy akkor mikor fog ennek megfelelően alakulni a világ? Ugye ez egy politikai projekt, az eurozóna az az Európai Uniós integrációnak egy egyenlő magasabb foka. Az egész dolog a II. világháború után kezdődött el. Az európai országok ne harcoljanak egymással, ne háborúzzanak egymással, hanem inkább működjenek együtt gazdaságilag, mert abból politikai együttműködés és békelet. Igen. És ugye ennek, ezt mindig egyre magasabb és magasabb szintre emeltük. Igen. Ennek a legmagasabb szintje volt az eurozóna, és ugye akkor felmerül az a kérdés, hogyha az eurozóna egyébként nem működő dolog, mert, mert hosszú távon lehet, hogy mégsem állnak áll alá. Egyébként, hogyha lenne olyan, hogy igen, nem, akkor te egyértelműen azt mondlád, hogy nem? É, én azt mondom, hogy, igen, hogy ez, ez ez hosszú távon ez Oké, okay, igen, akkor? Ez, akkor ugye, akkor hirtelen akkor az integrációból visszaveszünk, vissza visszalépünk a háború utáni integrációs folyamatból, ami egyébként azt jelenti, hogy a helyzet is változott, mert ugye közben akkor a többi tényezővel mit teszünk, hiszen azt mondjuk, hogy, ezek a tényező, hogy ez a helyzet, ez bizonyos tényező következménye volt, most ezek a tényezők nem állnak fenn, ennek következtében le lehet bontani a kerítést, vagy más jellegű tényezők vannak, de amellett is le lehet bontani a kerítést, vagy hogyan legyek én ezzel? Nem, hát ugye az van, hogy van egy, szépjelezzük fel, hogy van egy fok, amely, amire tudod, olyan integrációs fok, amely, amivel, amire, ameddig el tudod vinni az európai országokat. Nagyjából annak most a végén vagyunk, a te megítélésed szerint? Nagyon úgy tűnik, igen, hogy az európai, hogy az eurozónás tagság az ezen már túl. Most a gazdasági integrációról beszélünk? A gazdasági integrációról beszélünk, csak ugye az eurozóna az egy politikai projekt is, és ugye ez a lényeges része ennek az egésznek. Ha véletlenül azt látjuk, hogy az eurozónát gazdasági, okok miatt, gazdasági, társadalmi okok miatt vissza kell bontani, akkor nem indul le meg egy olyan folyamat, és ez a politikai veszély ennek, hogy az Európai Unió integrációs folyamata megfordul, és dezintegrációvá válik. Amikor dezintegrációvá válik, akkor az mit hoz létre, Péter? Hát... Mivel az egész dolognak az volt a, a, a kezdeti eleme, hogy a frankok meg a germánok ne háborúzon, uh -huh. amit, hogy azt száz uh -huh. éven keresztül, hát nyilván akkor az a veszély, hogy ez meg jutunk vissza. Magyarul, hogyha van itt egy szák, ami ugye, ugye a szák, amiben van, ahol ha annak elvagdossuk az egyes szálait, akkor bekövetkezhet egy olyan esemény, amit viszont már nem akarunk. Egy esemény sor. Egy esemény sor, jól beszélsz. a vége, ugye, ne felejtsük el... De ezt a gondolatkísérletet, ezt rajtad kívül azért egy páran még folyamatosan elvégzik? Hát nyilvánvalóan elvégzik, mert ugye az európai integrációnak sokféle dimenziója van, az egyik ilyen dimenziója. És egyébként azt akár fel lehetne tételezni, hogy önmagánban ennek a száknak a vagdosása másodperceken belül ezeket a nemzeti konfliktusokat magával fogja hozni? Vagy ezt nem tudjuk? A nemzeti konfliktusok most is vannak, tehát amikor a, a szlovének, meg az észtek, meg a szlovákok elkezdtek kóbé, hogy mondjuk nem akarnak a náluk gondobikok görög Ó, nem arról beszélt, ne-ne-ne, most én a német-franciáról uh, beszélek, tehát nem erről. Tehát amiről te beszéltél az előbb. Igen, ennek többféle megjelenési van, nem mondom, hogy Németország és Franciaország háborúni fog egymással, de tudjuk, hogy egy olyan esemény olyan sort indítunk meg, ami pontosan ennek a megakadályozására létrejött projektet fordítja vissza. Ugye van még ez, a, ez az európai egység, ez ugye most a menekültvással kapcsán festelezik, mert a Schengeni övezetnek nek a fenntarthatósága is kérdés, mert a Schengeni övezetet remekül tudtuk működtetni, amikor csak mi akartunk mozogni Európán belül. Most, amikor, most, amikor már jön, jön, jön, jön a külső behatolás, és aki egy helyen behatolt, az utána szét tud terjedni az egész közösségen belül, akkor egyszerűen a közösségi önvédelem szükségessége is felhozza ezeket a közbőső elmenőző pontokat, amiket úgy hívunk, hogy országhatár. És azt is látjuk, hogy egy, egy 28 tagú közösség az nem tud olyan hatékonyan döntéseket hozni és a rendszert működtetni, és hirtelen szükségszerűen a nemzeti szintre delegálódnak le olyan feladatoknak a megoldása, amit európai szinten kellene megoldani, de de szervezeti vagy fizikai képtelenség rövid idő alatt nagyon hatásos. Jó, valójában egy másfajta közösség veszi át a helyét, vagy ez egy másfajta rendszer lesz, vagy milyen kérdést tegyek fel, amire lehet válaszolni? Hát igen. Yes. Ugye ne, ne, nem most, zsákba, Maskát, előtted egy fél órán keresztül Gyurcsány Ferenc arról beszélt, hogy hogy fog létrejönni az Európai Egyesült Államok. Most ugye nekem sikerült belekerülnem egy beszélgetésbe, amely pont az ellenkezőjét mondja. Én ennek a politikai realitását nem látom. politikai és az, az, azt a nemzeti akaratokat ö, nem látom. De nem csak azt nem látott Péter, hanem azt mondod, hogy maguk a folyamatok, amiket te a gazdaságban látsz, legalábbis azon a területen, amin, ahonnan az egész beszélgetésünk indult, azok pontosan az ellenkezőjét mutatják, márpedig a víz ritkás stokott alulról fölfelé folyni, fordítva szokta megtenni. Uh, nem csak a gazdaságit, hanem én ennek a politikai feltételeit és a társadalmi feltételét sem látom. És uh, azt hiszem, hogy, a, hogy, hogy a, az európai országokban a nemzeti jelleg az, az erősödni fog az elkövetkező években. De mit szólsz ahhoz, amit a Népszabadság hétvégi mellékletében mondott a Jaksi, ami arra vonatkozott, hogy lehet az uniónak egy olyan felismerése, amiben rájön arra, ez egy még az unió létezése folyamat, tehát a, a, még arra az időszakra vonatkozik, mert amiről most beszélünk, abban ilyen nem lesz, vagy nem így lesz, hogy azért fogja növelni a kohéziós alapban, vagy egyáltalán a felzárkóztatásban lévő pénz, mert hogy az az érdeke, hogy ne szakadjon le gazdaság nagyobb mértékben a széle, mint amilyen mértékben jelenleg leszakad. Ez ugye egy óra vonatkozó kérdés, leadott válasz volt, ezt most fejből idézem, tehát lehet, hogy nem vagyok pontos, ami Magyarország gazdasági helyzetét, az unióval való kapcsolatunkat és a jövőt illeti. Nem tudom, hogy ez lehetséges, hogy így ez ennek, ez, ez egy Ugye ez is egy politikai döntés lesz, és kérdés az, hogy a politikai döntéshozók, azok mennyire fognak tudni felül, felül emelkedni ö, olyan választói akaratok van, ami esetleg ez, ez Jó, akkor azt kérdezem tőled, hogy az a folyamat, amiről te beszéltél, annak te egyébként a lépcsőzetes megvalósulását prognosztizálni is tudod, vagy ilyen messzire nem menjünk? Ja, nem tudom. Egyáltalán nem tudom ezt progrosszizálni, és ezek valószínűleg ilyen hirtelenélt események kíválhatnak. Tehát hogy most itt van ez a brit népszavazás, hát nem tudom, ezek itt fognak szavazni, és hogy lesz, mint lesz, de, de hát ilyen lehetséges, hogy, hogy ezekből az események, ilyen hasonló eseményekből is felmerülnek. Mi lesz Schengennel vagy ez egy részletkérdés? Ez egyáltalán nem részt kérdés, de nem tudom, hogy mi lesz Sengen. Tehát te egyáltalán nem találtad ördögtől a való véteknek, ha Sengen megszűnik? Én nagyon-nagyon nem szeretném, ha Sengenével. Én azt értem, hogy nem szeretnéd, de gazdaságilag ettől függetlenül lehetne még szükségszerű? Vagy hogy Sengen máshol húzódjon? Nem gazdaságilag. A gazdaságilag pontosan nem lenne szükségszerű. A Sengeni régió megszűnéséke gazdaságilag nagyon rossz lenne az uniónak, ugyanis a. A termelési láncot azt, azt mondja, hogy akasztaná. Tehát, most De igenis létezhet az, hogy miközben szétesik, közben sengen megmaradhasson. Uh, ugye most az eurozónáról beszélünk. Igen, igen, igen. Az unió, az unió nem fog szétesni, tehát az unió, mint gazdasági egység, az nagyon sokáig fennmarad a közös piacuk, a, a vámhatárok lebontása, stb. Tehát, hogy ez... Ez Nem tudom meddig, talál, de szerintem ez a mi életünkben erre nyugodtan szállíthatunk. És egyébként ez az unió ezzel a széteséssel, amit az elővázoltál, egyébként gazdasági potenciáját tekintve erősebb lesz? Ez nem szétesés, és a dezintegráció kettő, nem de ugyanaz. Akkor rosszul fogalmaztam. Ez a dezintegráció, független attól, hogy a dezzel kezdődő, tehát minden képzős az általában megint csak valami, mint az anortodox, az valami más képzetet kelt az emberekben, de ez ennek a régiónak a potenciáját növelni fogja? Egyetlen nem fog növelni sőt az uniónak sem fogja nevelni. Ezekben az egységekben ugye mindig az a fontos, hogy az egység az mindig több, mint a részeknek az összessége. Jó, de akkor ezek szerint maga az Európai Uniónak a gazdasági ereje könnyen lehetséges, hogy második vagy harmadik helyre, vagy negyedik helyre szorul a világban, mert hogy egyébként amit ki lehet belőle hozni, az ettől nem lesz több. Mostanihoz képest vissza fog lépni Ez. Egy példát hadd mondjam. Figyelek! hogy miről beszélek, és beszéljünk csak a Schengen övezetről. Most perpíronat úgy van, hogy van egy magyar beszállító, aki Németországba szállít be akármit, mondjuk valami autóalkatrészt, vagy bármilyen kücsüt, amit beépítenek a németek, és aztán exportálják valahova. Ez jelenleg úgy történik, hogy Magyarországon legyártják ezt a kis kücsüt, vagy a nem tudom mit, a részegységet, a lámpát, akármit egy kamionba, és azt mondják, hogy a sofőrnek, csütörtökön 8 és 10 között kell megjelenie Stuttgartban, vagy nem tudom, hol a gyárkapunál, mert ahogy beáll a kamion, leszedik róla ezeket az alkotőszakot, és már beépítik. Ezt úgy hívják Justin just-in-time uh -huh. gyártás. Na most ezt hogy lehet megoldani? Most nagyon egyszerűen, mert beírod a navigációba, hogy hogy kell menni, és kiszámolod, hogy mikor indulsz el, mert nincs határ, tehát gyakorlatilag ugyanyan könnyű elmenni Münchenbe, vagy Stuttgartba, mint Zalaegerszegre, csak kicsit hosszabb. Na most, hogyha visszahozod a határokat, az állandó ellenőrzést, ami távásul nem csak azért hozol vissza, el, hogy simán ellenőrző, hanem ugye ki akar szűrni mindenféle elemeket a határon, tehát sokkal szigorúbb lesz minden ellenőrzés, nincsenek-e menekültek a kamionba, stb. Akkor hirtelen ez a szállítási idő ez nemhogy megnő, hanem kiszámított annál állik, és akkadozik fogadtságkintán termelési rendszer. Tehát emiatt aztán egy teljesen sokkal nagyobb tartalékokat kellett. Jó, egy pillanatig megemlítkedted a menekülteket. Azt kérdezem tőled, hogy erről mi folyamatosan beszélünk, te határozott véleménnyel bész, most sem fogok vitatkozni Mindaz, ami jelen pillanatban Európában történik, annak következtében ami Egyébként a migrációval kapcsolatos független attól, hogy egyébként akik ezeket a támadásokat elkövetik, ezek zömében egyébként uniós polgárok, akik az identitás válságokban vagy új identitásokban imáron belga útlevéllel, nem belga érdekeknek megfelelően járnak el. Ez jelente bármilyen változást abban a konstrukcióban, amiben beszélsz, vagy nem? Ez feerősi. Ez előrűsíti, mert akármennyire is belga állampolgárokról van szó, a, ezek az emberek ugye egy más kultúrkörnek a részei, és értelemszerűen az uniós e, hóni polgárok kevesebb. Tehát nem akarják, hogy ezekből a kultúrkörökből még jöjjenek még többen úgy, hogy, hogy igazából nem nagyon tudják. Jó, tehát miközben gazdaságilag lehetséges, hogy maga az euró megszűnik, más vonatkozásban lehetséges, hogy szorosabbra fonják? Hát ez bizonyos szempontból lehetséges. Tehát lehet, hogy a rendőrségek, a, a, rendőrség, a titkos szolgálatok. ugye egyelőre úgy tűnik, hogy, a, hogy az Európai Uniónak nincsen közös külpolitikája, és nincsen közös biztonságpolitikája. És aki azt mondja, hogy egy Európai Egyesült Államok jön létre, az arra bázírozhat bizonyos szempontból teljes joggal, hogy, a, hogy, hogy ezek a hálózatok viszont szükségszerűen szorosabbak lesznek, persze úgy, hogy közben meg Schengen esetleg megszűnik, vagy felfüggesztésre vagy kerül, vagy átalakul a mostani Sengen, rendszer egy kicsit másfajtává, de lényeg az, hogy visszatér a határa és ennek lesznek politikai, gazdasági következményei. Tehát, hogy ez egy, ez egy sokdimenziós folyamat, és lehet, hogy bizonyos szempontból azt fogjuk látni, hogy, hogy történik bizonyos integráció, de közben az Eurózónának a a diszfunkcionalitásával, illetve, illetve az európai identitásnak a kérdésével szemben ez, ez, ez, ez bizonytalan kimeneti lesz. Ugye létrehozhatunk egy közös európai identitást, ami más, mint a nemzeti identitások, vagy amellett az alatt megfér valakinek a, a, a, a saját önértékelésébe, vagy az önképébe, hogy én magyar vagyok és európai, ne felejtsük el, hogy ha ezt létrehozzuk, akkor elkezdik definiálni, mi az, hogy európai, és, és azt nem tud máshogy definiálni, mint azt, hogy fehér és keresztény. És akkor ebben a pillanatban meg egy teljesen más közeg jön létre Európában ahhoz képest, amilyen most értünk. Nagyon szépen, köszönöm. Régen volt ennyire érdekes, előjött. Ez tokású híven neked volt köszönhető. Köszönöm szépen. Szia, Péter. Én köszönöm. Szervusz. Dronelli Pétert hallották. Itt. És most küzéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.